Eta hain zuzen eren, ba, kirolari tartea eginen diogu orain, eta hemen ba, futbolaz zarituko gara, asteburu hau harrakastatxoa izan da, berriz eren, baztan asaldeko futbol talde nagusi gehien eta aipatuko ditugu, bazintzuk izan diren emaitzak, baita aditun, valorazioak ere hasteko. Gipuzkoako ligan emakumeen orezko regional maiako beti gaztek, bateta eta utxe garaitu zuen ostadar. Aurkarizaila hartu zuen taldeak etxean, eta maile eman ondotik, bairu puntuak mastegin gelditzea. Lortu zuten ainarra, txoteko bigarren entrenatzailea. Os honetan jokatu dugu Hostalarrren kontra, eh, Mastegin eta bueno, hasiera batetik ba izango zela partido nahiko zaila. Ikusita posan ze partido ingenun e, eta bereek ze emaitza izan txusten, demoralin pues bueno, ba genekin izango zela gogorra. Nino baita ba pues, azken emaitzak ikusita ta gu ze mailari ginen ematen ikusita, pues zela partido bat pues irautzen algununa. Eta nikuste partidun demostratua gelditu zela, batez ereen Bizkozatin, pos bueno, bi ekipoak ginen intentsitate eta maila hitzaltukin partidun, eh batez ere baloia baloiazen guria, e, jokatzen gune bereiz delaian bizkarrera minainez, saihetzen ginen nahiko aukera garbiak eginez, pena pos lehenengo satin ezin izan genula, pos goli sartu Piskot eh bentajorrekin joteko deskansora, eta piskola saiago joateko, joateko. mina lare lehenengo zatiko orentsaziok izendiren aitzonak beroiek etziguten apenas minekin eta mina lortzen zuten iteko modu bakarra zen, pues beti bezala guri ten bezala, da pues golpeukin bizkarra mina in, ze batizuten bispero iokalarri dominatzen zutenak piskoberaien joko horrela eta horreki lortutzen, bueno, pixkot guri piskot guri aukera mino aukeragarbirikan gabe. Berria da, da lehenengo zatin balantza E, jartzekotan alde gatera dobertzera erraren nuke gure alde eratzea ze azken finin partidun e, dominantzio hori genunguk, eta, bueno, pos, lehenengo zatiko zen-zatziko eramezala hitzonak, eta alburu zen bigarren zatin segitzia lehenengo zatinari ginen bezala, partidu iguala erambide nantzinera, eta, behar, genekin azken inaietuko zela gola, ze, azken finin lana alana eta lanaki, bueno, lortu gono laro gaigarren minutun gure lehen bizko goletortzia, zentro bat eta gero, E, etxe garaiek pues, bueno, rematatuzun porterian zinen, eta sartu genuen gola, torrek ematzen gula saiztasun puntu bat, ze bueno, behintzai harri ginen markagailun antzintikan, mino alare, pues, bagenekin bertzeekipuk, guain ez dutuko zula, guain digeio zehia etzuten deus ere galtzeko, mino alare, azkeneko hamar minutuk izan ziren haitzu guretzeko bukatu genuen atakatzen beraien zelaian, eta erran bezala, pues, bueno, ari gara ematen nahiko maila hon bat, E, orain arte, eta partio bukaren ere demostratuak geldik duzen. Eta bonazke, nina tegen iku niru punto, e, ekipo zail baten kontra, eta, eta sensazioa hitzonakin. Beti gazteko hor ezko regionalmaiako gizonezko ekal ez zuten zorte bera izan, bieta hanpat, galdu baitzuten, oi hartzuntaldearen kontraira, hasi asibaziren ere aurkariak bigol sartu zituen penaltiz, eta ezin izan zioten horri aurregin. Eurietak azkabarra zelaetan, belar naturaleko zelaia etzegoen bere egoera honenean, eta horrek ere eragina izan zuen partiduaren errin moan. Javier, eskago esen trenatzaia. kontatu dugu, nola joan zen, ne urketa. Atzo egoerdin oi hartzunen kontra aitzen ginen e, bueno, nahi genuen bueno, itxetik kanpo aurten ere haizeko kostatzen puntukatetzi eta zerbait ere positibo oi hartzunetik nahi genuen eta ahi jarraan kusita partibaz zerbait ere nere ustez merezizan genuela e, asiera nahiko txukun egin no, defensibamente ongi, fai hori gabe bi italdik okazio garririk izan gabe, mi, bueno, gu, igual, beraien bizkarrera mina iten genun eta gola ola getu zen, haitxega baloi bat sartu beraien zentralen bizkarrera, eta berrak dena ungintzun, eta gola sartuzun, zuen, bat, eta hor bai partida lasaitu zela, zela jaren haiko kaskartza honetan partida motel, zuz, motel du zen, beraieko kasi gabe, gu ere defensiboki sufritxu gabe, ongi, Eta, bueno, pena bat, deskanzo lehen, bueno, arbitruk, eta aurten ere ez depatzatzen arbitrukin, minu bueno, berriro ere penalti bat nahiko, nahiko, nahiko duzu apitatu zigun, eta banako kinoan ginen deskanzura. Bigarren zati aia zelaia ja haiz ba, gaizki jarri zen, e, urillakin e, loiaz gokino, Malo, y sinceramente, muy vídeos sin sin la opaño mande na bueno, haitriski, eta gerran etzen Deus bueno, ere pasa horretan. Mi berriro era pues, el naizun beti gazte galtziea eta lortuzun, bertze penalti nahiko du oso bat pitatuz. Eta bi eta batekukin joan ginen oi hartzunetik. E, regional mailako gure txokoak berriz, bi eta bat garaitu zuen amara berri matzadan. Maia hona eman zuten beratarreketxean eta irupuntu gehiago batuta, saelkapeneko irugarren postura. Igo dira, orain horrez gain, lehen postuetan dauden taldeak bi puntura ditu solik gure txokoak. Beraz, Igoera lortzea oraindik ere posible dela, aipatu digu ganis, zubieta entrenatzaileak. bata jokatu genuen, e amaraberren kontra beran eta bita bateko emaitzekin bukatu zen partidoa, ez? E, garaipen garrantzitsua amaraberri ildu zen e, goli jaso gabe eta partidorri galdu gabe eta bi puntura geonden beraietik, ez? Eh modu honetan ja elkapenean ba diegu eta bueno, eh partidoa aitzon genuen, partido borobia, jendiak aitzonki kompetituzun, eh irabazteko goguin ateratzen lehenengo minututik, Eta partidoaren laburpen hori izan duzen, ez? mina minia egin geniela, bereiek iruko defentsan sufritu zuten honitz Egaletatik jokatu benulako eta aukera garbi izan genitu lehenengo zatian ez eta golik ez xartu ez? E, gero, e, bigarren zatian, korner ba, baten bidez e, e, azertu benun lehenengoa xartzera Eta aukerak e, sortzen genituen, baina ez genituen gauzatzen jokoan, ez? Eta horrek itenzun, ba, markai markaioren ez dutasuna, ba, riskoa izatea, ez? Eta horrela gertatu zen, e, falta e, ertze batetik anatera ziguten eta birra txazeta gero, ba, irugarrenean e, sartu ziguten berdinketa, ez? Amar minutu faltan, eta taldea ba, gotxi jontzen, ez? Eta ditik ateri, eta ja burubelarri gotxi jontzen taldea Eta bertze baten bidez, e, urtzik bita batekoa egin zuen, ez? Kriston e, lana egin zuntalde guziak, zelaia ere nahiko ongi aguantuzun, e, guraldi hauek eta gero. Eta, bueno, konten egoteko, ez? Orain gaude e, irugarrenak, helenen gotik bitpuntura, e, Lazkau eta e, Tritxerpe gira hauzi zutelako ere. Eta, bueno, urrengo hastian San Pedro Tarren kontraio dugu, eta hor jarretuko dugu. Eta Nafarroko ligan ere arrakastaz bukatu dute haste burua, hain zuzen ere ba, lehen maila autonomikoko bastanek adibidez bat eta hiru garaitu zuen murtxante bigarren garaipena segidan lortu dute, bastandarrek eta pensatzen dut ba, pozik egonen zaretela, ez Iban Romo? Bai, kaixo bai, eh, pozik azkenean, ba, bueno, izan genuen eh, piskala ratza negatibo bat eta orain ba, zaitzen gara gara Aldatzea eta partiduak politikoak borrokatu egin ditugu aterako dugu eta eta azkenean ba sei puntu ditugu e, ba hobetze hobetero <hazioa> Hori dan, beti aipatzen dugu, ez, ba, garaipen batek bertze mototako indar bat ematen duela, eta pensatzen dut, ba, Aste Buru partiduari murtxanteri haintzain egiteko ere, ba, pasaren Aste Buruko eta indarbera zela iratu izanen duzuela, eta horrek ere lagundu izanen dizuela, ez, e, Aste Buru ontan ere irupuntuak lortzeko. Ba, iriltzor duizkampo, ba, oso zaila erritzen puntuak ateratzea, Eta nahi eta beraiek, ba, azkenean joan, haize ba, asko egon zen partidua, e, botoia e, balona, eta azkenean ba, bueno, adaptatu ginen, kostatu zitzekun ba bueno bero partido zerio eta e, ona egin genuen. Azkenean, iru puntu zogarrantzituak eta jarraitzeko orainetzean berriz eta eta irugarren alortzen dugu, no? <hazitzen> Egia da, asteburu honetan zu gaipa duzu egurali txarra izan dugula eta egia da, bertze ere hori pairatu dute, ez? E, zelaiak bak lokastuak eta euria egiten zuela, izea, horrek ere eragina izaten du, baina errandu bezala egokitu zare izinaten e, jokora eta, bueno, zuek ere, Erakutsi duzue, bertzen momentutan ere egokitzeko gaitasun handia duzuela, ez? Ba, lexioak direla eta edo eguraldia dela eta ba, badakizue, e, bueno, edozein egoerari aurre egiten, haun e, nitzetan markagalioak ere irauli dituzue, ba, zuen, gaitasun bat batoriz antena da, ez? E, ongi dakizuela egoera desberdinetara egokitzen? Homo, ez, gara egokitzen ero, dauden egoera da, baina, bueno, batzutan ongi ateleten da, beste batzutan baita ere, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, bate ere egiten duguna da zaiatzea eta jende gazte egin bere kompromisoa eta ora da partiduetan saiatzen dira egiten dute alduten guztia eta horrela bueno, baratik gu lortzen dugu la resultatu positiboa. Mhm, hori 6 puntu e, eskuratu dituzue eta horrek ba, egin dizue, leku erosogo batean e, kokatzea sailkapenari begira, ez? E, sailkapena gehitze estud dago eta aipatu dugu behin baino gehiagotan, ba, galduta edo irabazita segiran aldatzen dela sailkapeneko ordena, ez? Eta postu horiek gora eta bera egiten dutela eta zuen kasuan ba orain taularen erdian zaudete gutigotibeti eta hori da 6 puntu eskuratuta hor e, bueno, leku erosogo batean zaudete orainez? Bai, azkenean, hor eh, gaude amarkuntutan, ba, amabi ekipo, eh, lautik eh, amabostera, eta azkenean, ba, bueno, eh, esatzen duzun bezala. Irabazten duzu bi, gora kala egiten duzu, galtzen duzu beste bi, eta bere kala, azkenean, hainberdintxoa liga honetan, ba, zaitu bargara regular izan, etxean irabaztea, eta aldugun puntua kateratzea Kampoan eta horrela lortzean lehenengo e, klasifikazioan maian e, jarraitzeko eta laizterra da, ba, ikusiko dugu zer egin daitekean. Hori da. Bueno, Kampoan zailtasunak izan dituzue orain arte edo bueno, gehiago kostatu zei zue irabaztea baina orain honetan Kampoan eskuratu duzue garaipena eta horrek ere bueno, ba, zuengan pixkabat gehiago sinesta ere karriko du ez? Bai, e, azkenean e, mutia, ba, zineztu bardugu partido guztiak e, berdinak direna, nahizta kanpuan izan, eta horretza adaptatu gargara. Azkenean partido guztiak oso berdintxua dira, bakoitzak berezian puntua kateratzen ari dira, eta hori egiten dugu baita, eta lortu barduguna da, ba, kanpoan aldugunak ateratzea e, salto piztua egiteko gora. Hum, hum, hori da. Oraingo bueno, honetan, elduden haste buruan hain zuzen ere, etxera bueltatuko zarete, ez? Bai, bai, bai. Uh -huh. Oletzen dugu larun bat azeietan, bai. eta, bueno, etxean, gure afizioan aurrean, ongi ari gara, eta erakpozik eh, jartzen dugu beste eh, irupuntu batzuekin. Hori da, hor ere EA 3tik iru ez? Eh, garaipen lortzen ditu zuen. eta bueno, horrekin ere, ba aipatu duguna, ba pizkat pauso bat aintzinera eginen zenukete eta bueno, ba hori garrantzitsua da zuentzat ere. Lesioen inguruan eta nola azabiltzaten, nola dago taldea? Bueno, a 10 horas CH baina bueno, pues, lesio batzuk, eh lesio batzu ke va ser Egin genuen eh, batzua riesgoatu eta lezio apiago izan ziren eta horrein ez dugu inorrarria jatukun. Eta <hum> eh, jende gutxiago ba, regionaleko ekin eta horrela, aregara moldatzen eta horre bueno, ikusten da etxeko ba, jendearekin atera bardugula hau. Hmh. Eberki ba, hori da. Helduen asteburuan Giltsaurdin zuen etxean arituko sarete etxeko jendearekin errandu zuen bezala eta bueno, ea hiru berriz ere etxean edo poltsikoratzen daitu zuen eta horren berri ematen diguzuen helduden astean ere. Ba, mil eskerri ban berriz ere gurekin izateagatik. Vale, mil esker suo. Azkenik, preferente mailako don eztebekiren, lau eta utxeko emaitzarekin erabazizuen etxean itaroa uharte B talearen kontra. Hauekiren maila ona eman da, golik jasogabe, eta beraiek pa, lau gol sartuta, irupuntuak eskuratu zituzten. Arrakastaz bukatu zuten hasteburuko jardunadea beraz, eta valorazio hausegindego joel Hill taldeko bigarren entrenatzaileak. Larrun bat ego partidua joan zen, eta berri honakin bukatu zen. Partido honein zuntaldik, aitz serio lehenengo momentotik, lehenengo minutotatik aitz nagusi izan zen taldia eta lau eta huts, irabazi egun Itaroaarteria. Sensazioakin berriz bukatzen dugu jardunaldi hau. Bi partido segido golik enkajatu gabe, 6 gol dentara. Orduan, bueno, erraten ala berriz momentu honin gaudela, taldia berriz momentu honin dagoela eta larunteko partidu, bueno, pues demozatuzun taldia berriz konfiantza hon itzekin dagoela, golak berri heldu direla eta bueno, eh atzinere ait nagusi garela. Orduan, hola jarraitu beharra dugu. Lanin, eh bueno, pues asteburuko partidu alde modu beni joko aktualizateko. Football zelaia lehenengo minututan zaia segon, joko aktualizateko, euri aunitz intzun lehenengo minututan eta bueno, e, zelaia urez bete zen eta saia segon erreme zela balona mugitzeko. Alere taldik, taldia saiatu zen, talder saiatuten betiko joko hori erausten eta lehenengo minututik hori agiz nagusi eta bosarre minutun ja lehenengo aukera izan genuen, eta golan bukatu zen. Xabi aiz listu bilita gero pase bat atzera Mikel eta berak bat eta gutxekoa jarri zuen. Bos minutera baiegia da itaroak aukera pare bat izan zitzuran harbik Jokaldi Berdinan, eta bueno, e, gura tezaina aitzongi bilizean, antxonek geliketa on eta garantitxu bat intzun, eta hortzik antzinera e, taldik, Etzun nahin bertze sufritu eta agitzongioko bat duzen zelaian Atzi nahit nagusi eta antzinin okasi honit generatzen Eta bueno, hainbat aukere izan genitun eta ogeita irugarre minutun e, Jaban jokali indibidual batekin, non zentro bat sartuzun Eta bueno, defensa kezini zantzun deusin eta bere porterin sartuzun bi eta gutxekua Hortik antzinen era berdin jarraitu genuen, taldik berdin erraituzun zen, joko iguala irauzten Eta bertze e, aukera bat izan genuen, tartin, enaitzena. Eta alnenengo zatia bukatu antzintik, e, xabi jokaldi omatintagero. E, Atzeanak geliketa omatintzun, eta ugaiz retsazin aitz ongiko gatua iru eta gutxekoa jarrezun. Atxeden aldira ongioan ginen, iru eta gutxira usten, taldia lan honen ekin egiten. Eta, bueno, bigarren zatia berdin sartu, sartu zen taldia, berdin sartu ginen. E, okasiok hiken, haunitzan eratzen gokin, lehatxek bat izan jabak bertze bat, eta, bueno, alaketak hiken hasi ginen, alaketak beti bezala haunitz poratzen dute, haiten txufatuk e, sartzen dire, eta, bueno, e, ahesta talarun, unbe, banke jote sartuta gero, biek aukera pare bat izan zituzten gola sartzeko, e, bueno, jabi bertze da bat izan ere bai, iraitzen dire bai bertze geliketa bat, intzionatzen zainak, bueno, baloratzeko e, ukerak dire, azkenen dire jokalari sartu zirenak bigarren zatin, eta bueno, hau nintz aporatu zutela, eta ja partia bukatzeko zegoela, ja behin deskontun sartu barra geinela, jaban pase batekin, e, urko lau eta hutxeko ahiarri zuen, bertzi jokalari bat bankilatik sartu zena, ordu, bueno, e, lau eta hutxuk atu zen partioak, hauza hon hau Atetzen txugu partia honetatik, ez dugula golik genkajatzen, golak sartzen txugula, e, bueno, garrantzitsu direla amez hortzi jokalarik, bai asten direnak aseatik eta bai biharrenzatik sartzen direnak, ordu, bueno, proeztu arra dugu momentu, momentu hau, e, astea honetan gogor entrantuko dugu, larunti bueno, sarri gurenen, baiade guesien aurka, bai, bueno, gara ipena gara, eta agar berriz berria honakin torzen garen.